Ďavotanie. Ďavotanie? Áno, rozprávanie po slovensky, o slovensku a o slovákoch. Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní prvého vysielania mesačníku žavotanie. Ďavotanie je vlastne také milé, ľahko plynúce, pútavé rozprávanie. A presne takto by mala naša relácia vyzerať. Tento mesačník by vás mal upozorniť na kultúrne podujatia so slovenskou účasťou v Prahe, ale aj v celej Českej republike. Mal by predstaviť zaujímavé regióny a lokality na Slovensku, kultúrne a historické pamiatky, vedecké a technické poznatky, prírodné krásy i javy, reportáže, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, besedy a diskusie. Je toho naozaj veľa, čo by sme vám chceli predstaviť, povedať a o čom by sme vás chceli informovať. No a dúfame, že sa nám to aspoň trošku podarí. Na začiatku sme si povedali, že vám prinesieme pozdrav zo Slovenska. Ale odkiaľ? Kam ísť? Slovensko má 8 krajov, množstvo prírodných krás a historických pamiatok. Na každom kroku sa stretnete so zaujímavými ľuďmi. A tak sme sa vybrali priamo do srdca Slovenska, do stredoslovenského kraja, na Podpolanie. Tento región nás očaroval krásnou podhorskou prírodou, charakteristickým, živým folklórom, kultúrnymi pamiatkami a v neposlednom rade aj milými a pohostinnými ľuďmi. Blížil sa koniec leta a počasie nám naozaj žičilo. Dozvedeli sme sa, že priamo pod pohorím Polana, v rázovitej dedine Očová, sa každoročne konajú folklórne slávnosti. A tak sme sa tam vybrali. Do malebnej, rázovitej podpolianskej didiny do očovej sme zavítali hlavne kvôli folklóru. Táto malebná dedinka nás prekvapila nielen svojou krásnou prírodou a krásnym okolím, ale aj úžasnou atmosférou, ktorá panuje priamo v dedine. Ja by som sa veľmi rada opýtala pána starostu, ktorým je doktor Juraj Kubiš, ako vlastne slávnosti vznikli a ako sa na tieto slávnosti pripravili a ako ich prežívajú. Opatrujím jeden vzácny dopis od istého pána Šimiaka ktorý ešte za socializmu robil na Okresnom národnom výbore na odbore kultúry a tam bol poverený stvoriť takéto nejaké podporianské slávnosti tu v Podporaní. A on ako správny očovan sa vybral do očovej, ale žiaľ nepochodil. Myslím, že mocení tejto obce boli trošku, hádam, malinko pripity a povedali, že my takéto nič nepotrebujeme tu vočovej. Tak on urazený potom išiel do Detvy, tam našiel pochopenie a tak vlastne vznikli podpolianské slávnosti v Detve, ktoré mali byť v očovej. On píše, v ten dopis opatrujem, on píše, že mal víziu presne, kde by bol amfiteáter, kde by sa tie slávnosti odohrávali. No ale už stalo sa tak, ako je. A skršla taká myšlienka, myslím, že aj v Súboristoch, aj na obecnom úrade, že by sme takéto niečo teda mohli my začať robiť. Tak som rád, že som trošku pridal na ten ohník aj ja niečím a že táto folklórna hruda teda vznikla. A nebali ste sa konkurencie, pretože vlastne v lete sú aj tie slávnosti v detve a sú veľké, majú dlhoročnú tradíciu, ako sme počuli. Mm. Čím sa líšia vaše folklórne slávnosti, alebo čím chcete ich odlíšiť a čím ich chcete špecifikovať? My s pánom primátorom Šuflíra sme veľmi dobrí priatelia, v žiadnom prípade si nechceme konkurovať. Však očova má niečo špecifické do seba, detva má niečo špecifické, to sú to odlišné trošku kultúry. A každý si, každý, divá, každý, každý obdivateľ každý si vyberie tú svoju, myslím, to svoje miesto, kde by ako mal sedieť. Takže myslím, že. A väčšina takých, ktorí sedia aj v detve, aj v očovej. Videli sme, že je veľký záujem. Ľudia doslova žijú a m, nasávajú takú atmosféru folklórnu. Ako žijete mimo festival? Mňa veľmi prekvapilo, že obec je krásna, čistá, upravená. Dokonca sme sa dozvedeli, že ste sa zúčastnili súťaže Didi na roku. Ako ste vlastne obstáli? No Obstáli sme dobre. Je to dosť zložité vysvetliť, boli sme na druhom mieste, mrzíme, že sme neboli prví. se má to svoje zákutia. Očová bola silnou agrárnou obcou v minulosti a bohatou obcov. Teda bohatstvo vytlačilo vlastne, dá sa povedať, v podstate tú chudobu. Dreveničky, ktoré tu existovali, ustúpili murovaným budovám. Hmm. A to bolo pre nás v súťaži práve teraz minus, pretože Liptovská teplička má dreveničky, má tie pivnice ešte za dedinou, ktoré jej v tomto pridali. No, vidieť na Očovej, že je bohačia. Jej vznik datujeme, ono také rôzne dátumy sa stále nejak spomínali, ale myslím, že sme jednoznačne ustali podľa profesora Albertiho z Univerzity Matéja Béla rok 1351 ako rok vzniku obce Očovej, ktorý považujeme za definitívny a v listine sa píše o ceste, z zvýgláša cez očovu do slovenskej lubče, Vyslovenie ako cez očovu. Tie ostatné predchádzajúce listiny sú také, kde sa asi len predpokladá, že sa jedná o očovu, že hovoria o očovej, ale nie je to také, také isté. No. Očová je veľká, bola to do najväčšia obec e, vo starom zvolenskom okrese, teda teraz v súčasnosti je to okres Detva, Zvolen a Krupina, uh -huh. predtým to bol jeden, a Očová bola najväčšia. Ako, ako najväčšia. Máme 2570. Čo Očovskí rodáci? Ja viem, že Očová je vlastne rodiskom e, dosť významných ľudí a hlavne e, ľudových umelcov. No tak máme sa čím popíšiť skutočne s tou históriou, No ešte tak prezaujímavosť, že Očová je veľmi zaujímavá s tým, že s tým počnom obateľov, o ktorom som hovoril, z toho je 1100 evanielikov a tisíc katolíkov. Čiže dá sa povedať, skoro neexistuje v čiste čisté alebo čisté katolické manželstvo. No to Navzájom miešalo a dokázali sme žiť stále takto nejak v symbióze evanielici s katolíkmi. A čo tí rodáci slávny? Jednak sú církevní. Dynastia rodu Pilárikovcov nás preslávila. Rodákom Očovským je Matej Biel-Funtík, známy polyhistor, ano, ktorý má sochu životnej veľkosti pred školou. V podstate v tomto mieste bol aj jeho rodný dom, drevenička. Takže na toho sme ako najviac hrdí, no, ale potom máme samozrejme aj ďalších. Preslávil a dobre meno urobil skutočne Prehočovú, Jámberky Mrenica, hudobník a ďalší a ďalší. Ďalším sprievodným podujatím očovskej folklórnej hrudy je v novootvorenom remeselnom dvore tvorivá dielňa hry na fujary. Opýtali sme sa Dušaná Holíka, ktorý je očovský rodák, aj žije v očovej. Úžasne hrá na fujaru, na fujaru vyučuje a dokonca sám aj fujary vyrába. Dušan, ako si sa dostal vlastne k fujare? Tak nebolo to vôbec ťažké, lebo mám to šťastie, že som sa narodil v rodisku fujary na podpoľaní Vočovej, kde boli odpradávna veľmi známi fujaristi. A vlastne ja len pokračujem v rodinej tradícii. Otecko hral na fujare, starý otecko hral na pišťalka aj na fujarke. Aj vyrábal a vyrobil mi prvú pišťalku šestdierkovú. Stríkovia boli známi výrobcovia ako Juraj Ďurečka z Očovej, ktorý prekrásne vyrábal aj po zvukovej, aj po výtvarnej stránke. Čiže nebolo to ťažké a... Prebudilo sa to u mňa ako u malého chlapca. Hrám asi od desiatich rokov. A ako si sa dostal k výrobe tých fujar? K výrobe som sa dostal prakticky už keď som bol študent na konzervatóriu v Žiline, tak som bol vo folkornom súbore stal bar. A do rôznych tancov sa do hudby zakomponovala aj pišťalka, ktorá mala presne ladiť. A tu na tie ladenia boli väčšinou robené, takže otec naučil syna a tak nemali hudobné vzdelanie. Bolo to dobré na solovú hru, ale nie na hru s orchestrom alebo s ľudovou hudbou. Tak ako študent hudobnej školy som si sám musel vyrobiť pišťalky, ktoré ladia pre potreby súboru, ale aj pre potreby takého štúdiového orchestríka slovenského rozhlasu Banskej Bystrici, kde som tiež nahrával mnoho vecí. My sme práve na očovskej folklórnej hrude videli piatich fujaristov z očovej, ako ste hrali spoločne. Stretávate sa, hrávate spolu, predávate si skúsenosti? No tam nebolo spomenuté, že títo štyria fujaristi okrem mňa boli všetko moji žiaci, ktorých som naučil hrať a e, samozrejme e, není potom problém ani zo súhrou, že dal som im to, čo, čo ja som dostal od starého ocka, od otecka, tak len ja som im to ešte obohatil o skúsenosti a zo štúdia e, hudby. Není problém si zahrať s týmito mojimi ži žiakmi a je to aj veľmi pekné. No je to naozaj úžasné a je vidieť, že je to také živé a že folklór vočovej sa tak ako rozvíja a pokračuje z generácie na generáciu. A je o fujaru záujem aj v zahraničí? Je to predsa len taký špecifický nástroj slovenský, ktorý asi nikde inde vo svete nie je. Je to pravda, že je to nástroj, ktorý nemá nikde vo svete období. Není ani veľmi starý, niekedy v 17. storočí sa objavili prvé, prvé zmienky o fujare. A jediný podobný nástroj je moxeno, alebo moseno, ktorý sa používa v Bolívii a v Peru. Podobný preto, lebo má vzduchovod ako naša slovenská fujara, ale nemá tri dielky, ale 6 dierok a je trošku, trošku kračia a po technickej stránke je zameraný na spodný rozsah hry a kdežto tu na fujara je zameraný opačne na najvyšší rozsah, čiže od toho rozfuku, ktorý je tak veľmi typický pre fujaru, kde hra začína, to je úplne horná, maximálne horná poloha. Čiže ten vývoj v Amerike, v Južnej Amerike a na Slovensku išli presne opačným smerom. Oni išli k takému zamatovému tónu na spodok a my sme išli k tým, tým Prírodným, alikvotným tónom. Aha. No a ako sa v zahraničí dozvedeli o fujare? Samozrejme propagáciou slovenských súborov v zahraničí a tak ďalej, ale aký je o ňu záujem? Ozývajú sa ti nejakí zahraniční záujemci, ktorí sa chcú treba naučiť hrať na fujare, alebo si ju chcú kúpiť? Hlavne po prijati fujary v roku 2005 do UNESCO fujara zažíva úplnú renesanciu. Ale už predtým sa našli jedinci, ktorí si všimli, že na Slovensku je fantastický hudobný nástroj, čarokrásny, ktorý je a nielen hudobný, ale doslova taký meditatívny nástroj, čo už aj tí prví fujaristi vždycky si všimli a pripomínali fujaru ku svojej žene a hovorili o nejako o ľudskej bytosti. Hovorili, že nie zahraj na fujare, ale povedz na nej niečo. Ako keď by povedal zo srdca niečo tou, tou peknou hrou. No a e, o tú fujaru je e, veľký záujem medzi kruhmi ľudí, ktorí doslova meditujú, taká ezoterická hudba, využíva sa v takej ezoterickej a podobne. A v New Yorku, m, neviem koľko to môže byť nejakých 10 rokov, Clint Coss, e, ktorý hrá na rôzne dýchové nástroje z celého sveta, tak založil stránku o fujare, to je diskuzná skupina na Yahoo a je tam už v súčasnosti vyše 200 fujaristov, alebo záujemcov o tento náš slovenský nástroj, kde sa vlastne diskutuje o fujare. Jeden napíše, mám na fujare problém na tóne, dva mi neznie vybráto. a teraz to napíše, dostane to tých 200 ľudí, a každý sa k tomu vyjadruje. A tak toto funguje, no a trošku... E, Neskoršie asi pre takými šiestimi, siedmimi rokmi, potom zasa môj dobrý priateľ Bohuslav Rychlík, ktorý sa už teraz volá Bob Rychlík, žije v Merilende, tak ten založil stránku, volá sa Fujara, Fujarka, Fujarúočka a je to zasa pre slovenských a českých hovoriacich fujaristov. Čiže tá je pre internetová, tá je pre angličanov a táto je pre Slovákov a Čechov, ani tam nechce pripustiť zahraničných, že to je čiste naše a tiež to veľmi dobre funguje. Ja sám som získal veľa, veľa cenných informácií o výrobe, aj o hre, lebo myslím si, že každý majster sa vždy má čo učiť. Keď som začínal s výrobou, tak som si myslel, že ah, už som dobrý. A teraz si myslím, do paroma, ste som len úplne na začiatku. A kde všade vo svete sa fujary vyrábajú? Je to... Eh len na Slovensku alebo aj niekde inde v zahraničí niekto vyrába fujary? No vďaka týmto dvom diskusným skupinám na Yahoo máme veľký prehľad o, o akomkoľvek fujarovom dianí na svete lebo čokoľvek sa kde e, povie tak hneď sa to objaví buď na jednej alebo na druhej stránke alebo potom v preklade na druhých čiže videl som fujary bol som na pozvanie toho Boba Rychlíka v Amerike tam bolo 14 američanov a jeden Kanaďan. Už aj tí mali fujary zo e, so sebou, ale napríklad v Argentíne je výrobca, ktorý robí z bambusu fujary. E, v Belgicku je vynikajúci výrobca, ktorý nám dokonca prišiel teraz do detvy na detvianske slávnosti a zúčastnil sa ako výrobca súťaže e, ocenu doktora Ladislava Lenga Instrumentum Excellence. Vynikajúca fujara hral som na nej. E, vyrábajú sa v Polsku už fujary, v Nemecku sa robia Čiže fujara sa dostáva fakt do celého sveta a musím povedať, veľmi tomu prispela, tá pretechnizovaná doba. Napríklad, keď som v Detve na slávnostiach zahral pieseň a zaspieval a zišiel som z a hneď na to mi zvonil telefon a volal mi Ben z Ameriky, môj dobrý priateľ, ktorý tu žil, fujarista výborný, že Dušan, dobrý si bol, pekne si hral. A že čo pre No, že teraz, čo si hral na javisku v Detve? Vďaka rádiu, online rádiu, uh, Janka Hraška sme vlastne počuli celé dianie na Detve. Čiže vďaka internetu tá zvästť o fujare rýchlo preniká do celého sveta. Moje fujary, ako zvyknem tak trošku s takou hrdosťou hovoriť, sú všade tam, kde sú olympijské kruhy. Fakt, že sú v Japonsku, sú v Nanovom Zélande, v Austrálii, v niekoľkých štátoch Ameriky, v Anglicku, fakt aj v Afrike, v Juáfrickej republike, v Španielsku. Dušan, ja vidím, že ty si taký úžasný renezančný fujarový človek. Povedal by si nám, porozprával by si nám niečo zo so svojou fujarou? Samozrejme, niečo vám na fujarke poviem. Končila rozhovor s Dušanom Holíkom, ozvali sa zvony z očovských kostolov. Z katolického aj z evanielického. A tak som sa išla pozrieť, ktorý z nich je väčší, krajší. No, obidva sú rovnaké. Úžasné. Pri odchode z evanielického kostola ma upozornili na ojedinelú kultúrnu pamiatku. To musíte vidieť, s mi. Vydala som sa teda za kultúrnou pamiatkou. Nachádzame sa priamo v srdci stredoslovenského kraja medzi mestami Banskou Bystricou a Zvolenom, v krásnej obci, ktorá sa volá Hronsek. A sme v evanielickom artikulárnom kostole v Hronseku a poprosili sme pani Kolárovú, ktorá v tomto kostole robí sprievodkyňu, aby nám o ňom niečo povedala, pretože vieme, že kostol práve má nejakú zvláštnosť a nejaké výnimočné výročie. No tak ste srdiečne vítani v tomto našom drevenom artikulárnom kostole v Hronseku. stavať ho začali v roku 1725. Bola to doba, keď nebolo dovolené stavať evangelické kostoly. Keď si to vybavili u hausbúrských úradníkov, pre toto zvolenské okolie bolo dovolené postaviť dva takéto kostoly. Jeden postavili na Ostarej Lúke, ten ale vyhorel cez druhú svetovú vojnu, spadla tá mína a ten druhý je tento. K tomu bolo daných 5 podmienok od tých hausburských úradníkov. A to, že musí byť celý z dreva, bez použitia klinca, vchod nesmie byť do ulice, veža nesmie byť tu, za to je postavená von a kostol musí byť postavený do jedného roka. Toto všetko sa stalo. Do roka bol kostol postavený a v tej dobe chodili sem 50 km od Detvy, 50 od Brezna. Za to je kostol taký veľký postavený. Jeho klemba znázorňuje otočenú loď, stavanie v tvare kríža. Tu naprosriedku je lúster, ktorý je tiež z dreva. Z dreva je aj oltár, natretý ako keby bol z mramoru. Nachádza sa tu 6 obrazov. Raz, dva... 3, 4, 5, 6, rovnako varovaných. Keď sú Vianoce, vložíme si Vianočný, na Veľký piatok Veľkopiatočný, čiže taký obraz vysí Voltári, aký sa práve Sviatok nachádza. Orgán je z roku 1764, je tu veľmi dobrá akustika, bývajú tu koncerty, či už Čieh, napríklad Ivabítová, Stamicovo kvarteto a takí všelijakí umelci. Svadieb veľa, už boli aj dve francúzske, belgická, holandská, všelijaké svadby sa tu konali. Takže výnimočne ako prichádzajú sem treba aj z že tu chcú mať obradcov. Dievčence idú do zahraničia, dovedú si kamaráta a z toho je svadba. Aha. Je tu 1100 miest nasadnutie, chory sú ako vidíte, ako amfiteáter. čo kde si sadnete, vidíte dobre sem a stade to dobre hore počujete. Dakedy kedy dolu sedávali ženy s deťmi, na hlave mohli mať čokoľvek, čiapku, šatku, páni si svoje pokrývky hlavy vešali na tie vešiaky, ktoré vidíte hore na tom chore. Ešte tam tá posledná lavica tá bola zasklená, dalo sa do nej vojsť aj od vonku, kde bol dáky kaštiel, zámok, čisto tie zámotské dámy sedeli za tým sklom. No materiál, z ktorého je kostol spravený, je červený smrek a dub v tom roku 1726 napustené včelným voskom. Od tej doby sa dnu ničím ni natieralo. Je to pôvod. Tu sa robila len podlaha a svetlá. Toto sú také hlavné veci, ktoré zvykne mrave turistom. My práve vieme, že kostol je významnou kultúrnou pamiatkou a dostal sa pod záštitu UNESCO. Môžete nám o tom niečo povedať? O tom vám povie naša pani dozorkyňa, pani Slancová. Áno, tak ďakujem pekne. Pani Želmíra Slancová je dozorkyňa církevného zboru v Hronseku. O svojom kostole, a o svojej farnosti hovorí veľmi zaujímavo a veľmi pútavo. V tomto roku, presnejšie povedané, 7. 7.7.2008 sa kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, dočkal svojho ocenenia. Stal sa totiž jedným z kostolov, ktoré boli zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Udialo sa to v Toronte, kde komisia schválila do zápisu do UNESCO osem kostolov v rámci slovenskej časti Karpatského oblúka a medzi týmito osmi kostolmi bol aj kostol z Ronseku. Zároveň je tam zapísaná i zvonica, ktorá stojí nedialekoho kostola a je rovnako drevená ako sám kostol. Obidve tieto pamiatky boli zapísané. Sme tomu veľmi radi, lebo to považujeme za Ocenenie. A toto ocenenie si myslím, že tento kostol si i zaslúžil. Už len preto, že ho stavali z lásky, pôvodní staviteľia boli totiž lajíci, boli to nevzdelaní ľudia, pritom veľmi zruční. Kostol sa zachoval aj vďaka tomu, že bol stále opravovaný, teda viac menej po takom cykle 50. rokov, a v naposledy bola jeho generálna oprava ukončená v roku 2005, kedy sa vymenila celá šindlová strecha, podlaha, vnútrajšie časti trámov, ktoré boli poškodené drevokazným hmyzom. A odvtedy vlastne ten kostol stále sa opravuje, stále sa niečo na ňom renovuje. Hoci už dnes nemôžeme povedať, že tam už klinec nie je, už teda v dnešnej dobe už tie klince sa použijú, ale inak je stále v pôvodnom stave. Má nejakú takú zvláštnu polohu, že vlastne zostal v takejto podobe? Habsburgovskí úradníci brali na stavbu kostola veľmi nevhodné miesta, a to úmyselne, aby tie kostoly časom schátrali. No a pre stavbu tohto kostola bolo vybrané miesto Hronovisko. Bol to ostrov Hrona, ktorý obmývala rieka Hron svojimi ramenami. Vďaka tomu, alebo vďaka Pánu Bohu, sa ramena rieky odsunuli, svojim prirodzeným tokom sa zdialila od tohto miesta a vlastne do dnešného dňa sa kostol nič nestalo vplyvom vodných. Vplyvov, teda potopy, keď boli aj nejaké zvýšené hladiny Hrona, tak voda do kostola nikdy nevnikla. Doposiaľ teda stojí aj preto, že ho neohrozili ani udalosti druhej svetovej vojny a ostal kostol nepoškodený. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor. Budeme sa tešiť a pozývame všetkých hm. návštevníkov stredoslovenského kraja, aby sa prišli pozrieť na úžasnú historickú kultúrnu pamiatku na artikulárny evanielický kostol do Hronseku. Mali to úžasné šťastie, že sme sa mohli osobne zúčastniť v Ronseckom kostole služieb Božích pri svadobnom obrade. A ja by som sa opýtala pána farára Daniela Duraja, ktorý momentálne zastupoval pani farárku Annu Jakušovu, ako je to v súčasnej dobe na Slovensku so svadbami? V súčasnej dobe vzrastá pomer církevných sobášov voči štátnym sobášom, a je to z jednoduchého hľadiska. V tom kostole je to vždy krajšie. A stretol som x ľudí, ktorí mnohokrát s církou nechcú mať nič spoločné. Prišli ku mne, že či môžu mať na službách božích uzavretie sobášu. Tak sme sa dohodli. Samozrejme museli byť predpísané určité lekcie, ktoré sa majú odučiť. A nakoniec mladí povedali, že vždy to bolo o moc lepšie ako na tom úrade, kde sa to vždy odslúži len ako na bežiacom páse. Je tu nejaké neosobné, dostanú kvet a behom 15 minút je všetko už aj skončené. Ten kostol má tú svoju atmosféru a hlavne pridáva tejto veľmi rýchlej dobe, kde sú záväzky na krátku dobu, pridáva ten, tú pečať väčnosti Pána Boha. A mladí ľudia potrebujú nájsť nejakú istotu a v tejto dobe ju hľadajú aj v týchto našich chrámoch, čo som veľmi rád. Čiže odpoviem, Počet cirkevných sobášov stúpa u nás na Slovensku určite. Pri nakrúcaní reportáže v Ronseckom kostole sme nečakane narazili aj na turistov štiech a tak sme ich hneď vyspovedali a opýtali sme sa, odkiaľ sú, ako sa o tejto kultúrnej pamiatke na Slovensku dozvedeli, ako sa sem dostali a čo ich na nich najviac zaujalo. My sme nadovolený s manželkou, putujeme po Slovensku, a máme namířeno až na Východ a Ukrajinu bychom rádi poznali. A cestou přes Trnavu, přes historické centrum, jsme se zastavili také na informační středisku a tam jsme dostali dva takové typy. Jeden a tady ten kostel, který je ve stylu v podstatě skandinávských staveb, ten nám nemohl ujít. A pak ještě druhý typ a to bylo na pánskou Šťavnicu, která je teď nedaleko. Ano. A jako se vám páčí Hronsecký kostel? Hronsecký kostel mi překvapil svojí vnitřní takovou velikostí a, a bych řekl tou akustikou, to mě opravdu překvapilo. Ano. No a zvenku je, že je takový hezký, uh, udržovaný se zrostlými stropmi a hezkým právníkem. Hm, tak děkujeme a první vám pekný pobyt na Slovensku. Z Hronseku jsem se vrátila do Očovej. Chcela som vidieť a poznať výšivky očovských žien. Tie sú veľmi vzácne, žiadané a obdivované. Zdobia aj hlavnú kazateľnicu v Hronseckom kostole. Pani učiteľka Mária Hulinová je nositeľkou tradícií očovského vyšívania. Rozvíja ho vlastne medzi tou najmladšou generáciou v očovskej škole. Bola taká dobrá, išla s nami na krásnu výstavku očovských vyšiviek a krojov v novootvorenom remeselnom dvore na očovskej hrude. Takže my sa jej teraz opýtame, aby nám niečo povedala o očovských vyšivkách. Očovská výšivka bola vlastne súčasťou každodenného života ľudí, pretože bola súčasťou ľudového odevu. Ženy v tomto kraji sa odpradávna, no však sme ženy a chceme byť pekné, takže odpradávna sa naozaj chceli zdobiť a zdobili sa práve výšivkou. Najprv to bola výšivka pravou ihlou, čiže normálnou rovnou ihlou a používal sa materiál hodváb. Najprv to bol nesúkaný hodváb, ktorý tak lepšie zaplňal tie motívy, ktoré ženy vyšívali, boli to samozrejme motívy rastlinné. A zdobili si nimi šatky, ako aj tu vidíme, šatky na rôznom materiáli. Buď to boli hodvábne šatky, lebo to boli zamatové šatky. A zdobili si vždy jednu časť, ktorá, bol, ktorá bola vidieť používali rastlinné motívy jednoduché, tak ako sú v prírode, ale pozdejšie ženy odkúkali vzory z látok, ktoré používali na bežné nosenie. Bol to brokát. Na brokáte boli vytlačené ruže a tie ženy ich odpozorovali a potom ich preniesli na iné látky, farebne si ich samozrejme dotvorili a tie ornamenty alebo tie rúže sa volajú brokátky. Doslova rúže, pretože tým motívom je rúža. Samozrejme, doplňaná niečím drobnejším, púčkami, konvalinkami, margaretkami, fialvočkami, takže urobili z toho vlastne takú kyticu. Takú záhradu. Áno, presne, presne tak. Koncom 19. storočia, už neviem akým spôsobom, si zhotovili takzvanú krivú ihlu, ktorá sa používa dodnes. Je to niečo podobné ako háčik na háčkovanie, len je to ostrejšie, aby to ľahšie prechádzalo cez látku podkladovú. No a práve touto krivou ihlou docielili zase niečo iné. Išlo to zrejme rýchlejšie, bolo to ale napnuté na ráme tá, tá vyšivka, keď sa robila, tak podmienkou práce s krivou ihlový je, aby podkladový materiál, na ktorý sa vyšíva, bol upnutý na ráme. Ten rám je drevený a skladá sa vlastne z takých dvoch stĺpikov a posuvných líšt, ktoré sa zakolíkovali podľa potreby, ako to bolo treba. No a pri vyšívaní krivou ihľou pracujú obidve dve ruky. Jedna spodná je pod látkou, hovorí sa jej vodiaca, lebo ona vedie niť a pravá ruka, už kto je pravák, tak je to tak, ale kto je lavák, tak je to zasa naopak. Čiže pravá ruka je nad látkou, um, uchopená samozrejme krivá ihla v ruke medzi tromi prstami, ako pero, a e, tak sa vlastne spodnou rukou nahadzuje na ten háčik a tou pravou rukou sa vyťahuje tá nitka hore a vzniká reťazka. Čiže základný e, stech vyšívania krivou ihlový reťazka. Pravou v ihlou sa zaplňalo, ale krivov ihlou sa zaplňal priestor reťazkom. Keď navštívite stredoslovenské mesto Zvolen, upútajú váš pohľad dve dominanty Zvolenský zámok a obrnený pancierový vlak ktorý stojí v parku pod zámkom Vlak zohral významnú úlohu v Slovenskom národnom povstaní ktoré bolo oficiálne vyhlásené 29. augusta 1944 Tento kraj sa stal kolískou Slovenského národného povstania a v horách okolo Zvolena a Banskej Bystrice prebiehali najťažšie boje Súčasťou týchto bojov bol i obrnený pancierový vlak. O predstavenie a priblíženie tejto netradičnej dominanty mesta som požiadal dopravného inžiniera a nadšenca vojenskej histórie pána Ladislava Kmeťa. Nachádzame sa pod zvolenským zámkom v parku medzi osobnou železničnou stanicou a zámkom pri makete obrneného pancierového vlaku, ktorý pripomína. Slovenské národné povstanie. Vlak je síce maketa zhotovená pre potreby filmu režiséra Martina Ťapáka, deň, ktorý neumrie. A nechal si ho zhotoviť v železničných dielniach vo zvolene. vtedy to boli už železničná opravná a strojárne, ale pretože tieto z kapacitných dôvodov celý vlak, celú repliku teda nemohli postaviť tak dva vagóny bankové boli postavené v turčianskych strojániach v Martine, dva vagóny delový a guľometný v rozničných dielňach a predbežný vozeň vo Vozňovom depe a rušeň v Rušňovom depe vo zvolene. Tento vlak si potom zahral v tom uvedenom filme a ešte okrem toho i vo filme režiséra Ozerova pod pracovným názvom Komunisty príbehu zo slovenského národného postania. Vlak není verný, pretože už sa nezachovali pôvodné série ruš teda vagónov a rušňa, takže boli nahradené niektorými inými. Ale vo filme ani nešlo o to, aby bol historicky verný. Išlo viacej proste, aby to bol obrnený vlak. Pôvodne mal byť vo filme zničený. Ale potom došlo k zmene scenára a vlak sa zachoval a potom bol darovaný mestu zvalen, ktoré ho inštalovalo ako pamiatku na slovenské národné povstanie sem do tohto parku. V skutočnosti pôvodné pancierové vlaky, hovorilo sa im improvizované pancierové vlaky, dala postaviť armáda po 4. septembri 1944. Dívala som sa na maketu obrneného pancierového vlaku a snažila som si predstaviť, ako pred 65 rokmi takéto tri vlaky vyrazili do bojov na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Áno, je to už 65 rokov, čo bolo v tomto kraji zo slobodného vysielača v Banskej Bystrici vyhlásené Slovenské národné povstanie. Čas veľmi rýchlo a nezadržateľne plynie. Tých, ktorí sa zúčastnili bojov Slovenského národného povstania, je medzi nami stále menej a o to vzácnejšie sú ich spomienky a rozprávanie. A práve tu, v kraji pod Polanou, som sa stretla s priamym účastníkom Slovenského národného povstania, pánom Juliusom Huliakom. Narukoval som v roku 1943, tak ako sa rukovalo v oktobri do školy leteckého dorastu. To bola vojenská letecká škola v meských kasárnách Banskej Bystrici. Po absolvovaní základného výcviku sme začali robiť pokračovací výcvik, ale k tomu už nedošlo, pretože do toho zasialo slovenské národné povstanie. My sme sa zúčastnili bojov Telgard, Vernár v Kremnici a Hanlovej. A celá letecká škola bola nastúpená a pýtali sa nás, že či chceme sa zúčastniť slovenského národného povstania. A celá letecká škola to imitovala slovom hurá. A koľko vás bolo v tej škole? Okolo 170 žiakov. To boli aj v tom technici, technickej kádre, aj fotografii, zbrojári a tak ďalej. No proste to, ten komplex leteckej školy, tých 170 ľudí. Boli ste tam takí mladí, 20 roční, vy sám ste mali 20 rokov. Čo nasledovalo potom entuziazmom, zakričanom, hurá, ako to vlastne pokračovalo? V prvom rade nás vyzbrojili a na nákladných autách našu čatu previezli hore do Telgartu. Spali sme v škole, to boli ako kasárne pre nás, šumiaci. A útokom sme vyhnali Nemcov z Telgartu. Tak ráno zelená opiatej e, raketa a hurá! A išli sme po Nemcoch. Bolo tam 10 hodín a už tam nebol Nemec. Sme ich vyhnali von No a oni sa stiahli potom medzi Vernár do tunela. Mm -hmm. Tam sa skrýli to, čo stalo živé. Ináč sme ich vymachlili poriadne. A nebali ste sa? Nebali ste strach? Čo? No to nemáte strach. Keď ste v takom pácu, tým máte strach. Dostali ste sa aj v tom období Slovenského národného povstania k lietadlám? Dostali ste sa niekam na letisko? Nemohli sme, lebo my sme nemali ešte bojový výcvik, žiadny. Začínali sme pokračovací výcvik, ale situácia bola taká, že my sme sa prihlásili do povstania a celé povstanie sme absolvovali. Takže tým sa aj prerušilo, lebo Hitler na nás vyhlásil stané právo, náš príslušníkov školy, ležiteckého zhorastu, vidieť, zabiť. Tak, a ja som potom prečkal až do oslobodenia tu u starého oca hore na trpene u, u Situácia bola taká, že sme sa museli skryť. Proste rozpustili nás, rozišli sme sa a do oslobodenia sme my prečkali. Niektorí Kolegovia sa ešte dostali do UTAPu, do vojenskej leteckej školy v Sovjetskom svaze. A tam absolvovali aj môj veľiteľe izby, ne, ne, potom plukovník Beckovský, už zomrel, a to bol náčelník Slovenského národného aeroklubu, Plukovník Beckovský. A ten absolvoval lícik, na Lavočkinách, v sovietskom Tak tí šťastlivci, ktorí tam boli a ktorí sa zúčastnili aj tu toho fajtlového ťaženia, prvý československý stihací pluk, tak ten sa vytvoril z týchto ľudí, ktorí sa tam previezli a dokončili tam. Pán Julius Huliak je jedným z účastníkov Slovenského národného povstania, ktorý dnes je ešte medzi nami a teší sa veľmi dobrému zdraviu. Keď som ho navštívila, oslávil práve 86 rokov a na druhý deň ráno bol píliť drevo. Ako si udržujete takúto dobrú, telesnú aj duševnú kondíciu? No, viete, to je tak. Tam je expander, videli ste. Každé ráno naťahám pol tony a krúžky 51 rukou, 52 rukou predvedie. Tu musím povedať, že pán Huliak vyskočil zo stoličky a svoje každodenné cviky mi s hrdosťou predviedol s dojatím som sledovala toho starého muža, ktorý sa na prahu svojho mladého života pred 65 rokmi musel rozhodnúť, kde je jeho miesto. Keď mi rozprával, ako všetci vtedajší študenti leteckej školy, na otázku, či sa chcú zúčastniť bojov Slovenského národného povstania, jednotne zakričali hurá, objavila sa v jeho očiach iskra a potom nepatrne zvlhne. Ukazoval mi s hrdosťou svoje vyznamenanie a metále. A ja musím dodať, že po vojne bol jedným zo zakladajúcich členov aeroklubu na Slovensku a v rodnej očovej vybudoval športové letisko a sám vychoval mnoho mladých pilotov. Ale o tom zas niekedy inokedy. A pretože aj čas ma tlačil, ponáhľala som sa opäť do očovej, aby som stihla hlavný galaprogram festivalu. Počasie sa umúdrilo, vyjasnilo a slniečko zasvietilo na očovskú hrudu. Veľmi som sa tešila na vystúpenie speváka ľudových piesní, dnes už legendy, profesora Milana Kryža. A hneď po jeho vystúpení som ho aj vyspovedala. Ja e, sa priznám, viete, ja som sa nikdy nesítil ako spevák. Ja som sa cítil ako milovník, zaliubenec do ľudovej piesni, do podpoledianskej ľudovej pesničky. A to bolo moje také krédo, šíriť ju ďalej. pretože nedá sa to šíriť, keď to človek nevie ako dať, ako prejaviť svoju svoj, svoj, lásku. No a tak som sa naučil popri tom aj spievať. A mal som, chcel som hovedať bohovské, ale veľké šťastie, kde ja som sa očítoval na 20 rokov v Brne, ktoré bolo pre mňa myka folkloru. A tam som sa naučil spievať ľudovú piesen tak, ako sa spievať má. Nie ako sa spievala za mojich mladých liet na Slovensku, kde ľudovú piesničku prezentovali operní, operetní speváci, ktorí to predsa len inak, tú ľudovú piesen cítili, ako my prostí ľudia obyčajní. Oni toto dávali náboj bojoviský, hlasový fond a vyniknutie a neviem čo všetko možné. A my sme to zase prežívali cez srdiečko, cez proste to prežitie. A toto ma naučili marovskí speváci. A založili sme tam v 49. roku folklórny súbor Polena vysokoškolský, ktorý sa teraz tu prezentuje, ale tak fantasticky, tak úžasne, že po tých 60 rokoch od založenia tohto súboru, plesá moje staré srdce. Niečo fantastické, niečo úžasné. A keď nič, aj keby sa nič nestalo, už len toto, že ten súbor existuje, plesá moje staré srdce. Chodila dievčina po hore plačúci, chodila dievčina po hore plačúci, postretla čipkára, ej čo čipky priedáva. To je starý, ukochladný hlas, ale to nevadí. No. Pálko je folklorista, telom aj dušou. Počas svojho štúdia na vysokej škole bol vynikajúcim solistom v súbore Lučnica a po štúdiách sa vrátil do Rodnej Očovej, kde spolupracuje so súborom Očovan. zveľaďuje podpolianský folklór a ja by som sa chcela opýtať, čo pre neho vlastne tento súbor a vôbec rodná dedina znamená. Tak mm, súbor a celkovo tanec, folklór a hudba pre mňa znamená niečo, čo človeka zušľachtiuje a povznáša a nazdávam sa, že človek by vo svojom živote takýto rozmer mal hľadať a mne osobne veľmi veľa tanec, hudba veľmi veľa mi dala, krásnymi darmi ma obdarovala a Keďže viem, čo to obnáša, tak veľmi rád by som zasvetil čo najviac ľudí do tajov tanca a hudby, aby takisto sa dotkli a napili tej krásy, ktorá je skrytá v tanci a v hudbe. Palko, ty teraz tento súbor Očovský vedieš, povedz nám, kedy vlastne súbor vznikol, aký bol jeho vývoj a čo si myslíš, kam bude pokračovať. Má nejakých nasledovníkov? No, očovský folklórny súbor vznikol už pre druhou svetovou vojnou v roku 1936 a je jednou z najstarších skupín na Slovensku. Pôsobila veľmi aktívne od svojho záloženia. Cestovali očovania aj do Prahy, aj do Martina, do zahraničia. No a samozrejme prerušené to bolo vojnovými rokmi, ale okamžite po vojne znovu sa chopili aktivity. A vyústilo to napríklad aj do takého výsledku, že viacero ľudí z Očovej bolo členmi, prvými a zakladajúcimi členmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktorý bol založený v roku 1949, vtedy ešte na Sliači. Bola to veľká opovažlivosť na dedinské pomery. Viete si predstaviť, aká morálka panovala v tej dobe ešte na dedine. Častokrát si vyslúžili pomenovania a označenie ako komedianti a podobne. Ale vydržali to a dodnes sú títo ľudia predmetom výskumu a záujmu, pedagógov, študentov vysokých škôl, odborníkov, výskumníkov. No a vznikajú u nich diplomové práce a dodnes sa aj mladí ľudia o týchto našich rodákov, starých pamätníkov, očovanov zaujímajú. A povediac, keď zostávame verný tomu naturelu, tú najšiemu, keď toho nášho ducha prostredia dostatočne vnímame, tak sa to cez nás postupne prejavuje. Treba samozrejme vydržať, byť vytrvalý, brať to vážne a pravdivo. A potom sa ten naturel a tá opravdivosť toho tanca alebo spevu prejavuje cez tých účinkujúcich aj v súčasnej dobe. Z festivalu sme odchádzali plný dojmov. Bolo úžasné vidieť toľko krásnych krojov a reských tancov, počuť tak nádherné piesne a muziku. Ale na spiatočnej ceste do Prahy sme sa predsa len ešte zastavili v Podpolianskom osvetovom centre vo zvolenie za jeho riaditeľom, doktorom Igorom Danihelom. Doktor Igor Danihel totiž vyštudoval etnografiu na Filozofickej fakulte v Brne. Sám je interpretom ľudových piesní, hráčom na fujaru a píšťalku. A tak ako zasveteného človeka a navyše na slovo vzatého odborníka, som sa ho opýtala na jeho názor na vývoj a smerovanie slovenského folklóru v súčasnosti. Najprv ma však zaujímalo, kto v ňom prebudil lásku k ľudovej piesni a k fujare. Keď som bol na strednej škole, tak som mal tak záujem o muziku. Chodil som do hudobnej školy predtým a boli sme trošku tak noví v tomto prostredí, lebo sme sa pristahovali sem, keď som bol malý. Veľmi ma zaujala fujara. Na Sálašoch vtedy bačovia hrávali ešte na fujarách. Rodičia mi kúpili fujaru a učil som sa na tom hráť sám doma. Neskôr som poznal pána Martina Sanitrára, a tento bača zo Sliača Trebule hovoria, že bol mojim učiteľom. Bol mojim učiteľom, ale nikdy ten proces ako vyučovania nebol taký, ako sa učí v školách. Ja som proste chodil k ním na salaš a to prostredie ma tak fascinovalo a zaujímalo že ja som spoznával hlavne jeho život. A nakoniec som zistil, že ja vlastne viem, ako on myslí, ako on si skladal dokonca piesne, ako rozpráva, ako spieva a ako aj hrá. Takže keď sme spolu hrali, tak presne som ho vedel ako by imitovať, ale to je z toho poznania toho jeho života. Tá tradičná hra dnes sa Niekde inde. Fujary sa uchopili muzikanti, zdatní výrobcovia a je to aj tým, že pred dvomi rokmi fujaru zapísali do svetového kultúrneho dedičstva. Obdivovateľia tradičnej kultúry sú nadšení týmto počinom, ale je treba za to platiť aj dáne. Tá aj tá, že tento nástroj sa uberá niekedy iným smerom a takí staromilci by povedali, že nie celkom zdravým alebo nesprávnym, správnym. To je ťažko posudzovať, proste to je vývoj, ale napríklad muzikanti z celého sveta, ne nehovorím o turistoch, sa začínajú zaujímať o tento nástroj a tá tradičná hra ako podstata toho nástroja, tá zaniká. Tak možno na nás je, ktorý ešte poznáme z toho prostredia pôvodného, aby sme ju pestovali, udržiavali, ale musíme sa s tým vyrovnať, že tento nástroj, alebo tento fenomén, že možno za pár rokov bude niečím úplne iným. Igora, mohol by si nám povedať, ako to dnes vyzerá s folklórnymi podujatiami? Niekedy ľudia ako so smutkom, s takou nostálgiou hovoria, že na kultúru nie je peňazí, ale nenasvedčuje tomu napríklad, že kultúrnych podujatí by bolo málo. Skôr je pretlak a ľudia už ani pomali nevládzu ani navštevovať, nie to absorbovať to, čo sa im ponúka a v tejto sfére týchto festivalov a tých Radovánok a tých ľudových slávností, sa to prejavuje napríklad tým, že každá dedina pomaly chce mať svoj festival. Tu na okolí, na Podpolanii v Detve, 43 rokov existujú folklórne slávnosti Podpolanov a to bol taký sviatok kultúry pre celý región. Tam si dokonca ľudia v detve prispôsobovali tomu režim lete. Celozávodná dovolenka vo fabrike bola počas slávnosti, aj ten druhý júlový víkend. No ale dnes tie dedinky na okolí, ako je a Slatina, Hryňová, tie si vytvárajú vlastné festivaly. Nevieme, ako... proste chcú mať svoje. Má to aj svoje aj klady, aj, aj zápory. Každý však má právo na to, ale Niekedy sa drobia tie finančné prostriedky a drobia sa aj záujemci o to. Počas jedného víkendu sú aj tri podujatia, na ktoré by ten divák chcel ísť a, a je toho moc. No, podujatia sa teda množia, ako sme počuli, ale čo si myslíš ty, akým smerom by sa mali uberať, čo doporučuješ, ako, ako by mali ísť ďalej, ako by si našli svoju tvár? Myslím, že keď si nájdú svoju cestu, ako napríklad na Lehote pri Novej Bani, to je také centrum gajdošov, taká lokalita, odkiaľ boli tradiční hráči na týchto nástrojoch, tam sú jedni fašiangy každý rok, úžasné, kde z celého sveta gajdoši prichádzajú a za pár rokov tento festival má svoju tvár a je veľmi, veľmi pekný a dobrý. Opakom sú napríklad veľmi oblúbené také prehliadky heligonkárov. Pomaly na každej dedine majú súťaž heligonkárov, hráčov na tejto gombičkovej harmonike. A tie súťaže sa podobajú ako vajce vajcu nie len tým, že vždy sa zídu tam tí istí, ale oni chcú byť celoslovenské a potom si kupujú vlastne tých hráčov z iných lokalít a vidíte tých istých harmonikárov hrať na každom z týchto lokálnych festivalíkov. To sa mi nezdá moc dobré, lebo tí domáci si vlastne nezahrajú. Ak teda chcú tie obce pre svojich ľudí nejaké podujatie, tak sa mi zdá veľmi dobré, keď nájdu svoju cestu, ako ju našli na tej lehote. Alebo ako ju našli na Hrušove, to je jedna veľmi zabudnutá dedinka, ktorá má festival tradičnej kultúry a na tom festivale nedominujú scénické programy v amfiteatri alebo v kultúrnom dome, ale dominujú tradičné práce, napríklad technológie spracovania polnospodárskych plodín alebo pečenie chleba alebo sa tam prezentujú v dvoroch jednotlivých domov, sa prezentuje obec, spolok, ja neviem, včelári, hasiči majú svoj dvor potom okolité dediny svojimi špecialitami, svojimi pokrmmi, svojimi nápojmi. A tento festival tradičnej kultúry má dnes proste takú popularitu, že už tá dedinka nevládze pojať tých návštevníkov. A je to taký veľký sviatok Hontu, tej časti Hontu, ktorá je na Slovensku. Lebo hont však prechádza aj do Maďarska. Takže to je cesta a táto dedinka... Aj na takýchto počinoch, ako je tento festival, si buduje ohromné meno. A Hrušov bol pred pár rokmi obcov roka. Proste majú šikovného starostu a okrem kultúry aj iné smery naberá táto dedina, ktoré sú prospešné tejto zabudnutej lokalite. Cestou na Slovensko som si želala, aby som nakrútila dosť zaujímavého materiálu. No a teraz na spiatočnej ceste som rozmýšľala, ako zväčšiť objem jednej hodiny, aby sa mi tam všetky zaujímavosti a poznatky vošli. Hm, samozrejme nevošli. Ale snažila som sa vám aspoň trošku priblížiť tento región. Možno som vás inšpirovala na prípadný výlet alebo návštevu. To už však nechám na vás. Reláciu nie pre vás pripravuje občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo vďaka finančnému prispeniu Ministerstva kultúry Českej republiky. Od mikrofónu sa s vami lúči Viera Kučerová a z režie Jozef Kačírek. No a za mesiac do počutia. I Bili oni